وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اخواني واخواتي, azzaikumullah. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya, Allah subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bertemu kembali dan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa arab kita. Yang mana insya Allah malam ini kita akan lanjutkan Pada halaman 50 Ustafah Khamsun Ba Untuk cetakan baru Ba Ada di halaman Khamsun Adapun cetakan lama 49 Tisatun Di bagian Ba Masih di ad-dars Adar Ad sutas ya, bagian ba sekarang. Karena bagian Alif sudah atau bagian hamzah sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ke ba, bagian ba. Unzuru ilal kitab postamya ujeidan. Unguru ilal kitab postamya ujeidan. Ain al mudarrisu, ain al mudarrisu. هو في الفصل هو في الفصل وأين المدرس الجديد وأين المدرس الجديد هو عند المدير هو عند المدير أين الطالب الجديد أين الطالب الجديد ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصر ومن الولد الصغير الذي خرج الان من الفصر هو ابن المدير الجديد هو بن المدير الجليل طيب نبقى في لهنا اولا طيب سمعتم انيفان؟ وفهمتم ولا لا؟ Sharahan ini dalam kuliah semalam sudah kita jelaskan ini pertama halu kan? Tidak, tetapi kita akan membaca terlebih dahulu. Ia adalah istimewa. Semakarit. Membaca dari kitab. Istimewa semakarit. Kita ingin mendengar suara. Siapa guru? Siapa guru? Ya. Siapa guru? Dia adalah guru. Dia adalah guru. Dia adalah guru. Dia adalah guru. Dia adalah guru. Fil Hua fil fasli huwa fil fasli lima dha al fasli huna majrur ya kawan al fasli lima mengapa di sini majrur Kenapa? karena ada ya. karena ada, ada harful jar di dalam harful jar apa di sini harful jar ya kawan ikhwan fi, fi. ahsantum hayya <laughs> wa ainal mudarrisul jadid wa ainal mudarrisul jadid huwa 'inda al mudiri هو عند المدير. هو عند المدير. هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ أين الطالب الجليل؟ أين الطالب الجليل؟ أين الطالب الجليل؟ ذهب إلى المكتبة. ذهب إلى المكتبة. ذهب إلى المكتبة. ذهب إلى المكتبة. Man zalika ar-rajulut tawilul ladhi Man zalika ar-rajulut tawilul ladhi kharajal ana madrasati kharajal ana minal madrasati Tapi ana sambung dengarkan baik-baik Man zalika ar-rajulut tawilul ladhi kharajal ana madrasati Man zalika ar-rajulut tawilul ladhi kharajal ana madrasati Hwaal Muzir Jadih. Hwaal Muzir Jadih. Wmanil Wadu Ccigir Ladi. Wmanil Wadu Ccigir Ladi. Xarj Al An min Al Fasri. Xarj Al An min Al Fasri. Wmanil Wadu Ccigir Ladi An min Al Fasri. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْعَالَمَ مِنَ الْفَصْلِ هُوَ بْنُ الْمُدِيرِ الْجَدِيدِ هُوَ بْنُ الْمُدِيرِ الْكَبِيرِ هُوَ بْنُ الْمُدِيرِ الْجَدِيدِ هُوَ بْنُ الْمُدِيرِ الْجَدِيدِ سَيَقْرَأُ نُوَاسِل نُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ أَبَا الإِخْوَانِ فَضْلِي يَا أَحْمَدُ اقْرَأْ أَيْنَ الْمُدَرِّسُ نَنْطَرِجْ أَوَّلًا أَيْنَكَ الْغُرُوجُ نَعَمْ Hua bin Fasli Dia ada di dalam kelas Nah Wa aina al-mudarrisul jadidu Nah Dan di dimanakah guru yang baru itu Hua inda al-mudiri Dia ada bersama Direktur Nah Aina al-talibul jadidu Nah Dimanakah murid yang baru itu Zahaba al maksabati Nah, dia pergi ke perpustakaan. Jait. Minalikir wujulut awirul ladhi furojal anaminal madorosati. Siapakah laki-laki yang tinggi itu, yang uh, keluar dari sekolah yang baru yang sekarang? Nah, sekolah, yang sekarang keluar dari sekolah? Jawab. Hual mudirul jadidu dia direktur yang baru. Naam. Istemer? Wa man al-waladu as alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Siapakah anak kecil yang sekarang keluar dari kelas? Naam. Huwa banu al-mudiril jadidi. Dia adalah anak direktur yang baru. Naam, anak laki-laki direktur yang Naam, santai. Barakallahu fiik. طيب الآن نواصل استمع جيدا انظروا إلى الكتاب واستمع كي ترجمتكم مستائي هوان جاهز طيب لمن تلك السيارة الجميلة لا تكرر استمع استمع أولد لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة أين الملعقة الصغيرة هي في القوب هي في القوب أين الكرسي المكسور أين الكرسي المكسور هو هناك هو هناك Syarah nah ada? Sudah kita jelaskan kemarin ini. Lama? Lama. Baik. Iden istemie jidan. Ana akar mana tanah kro? Wana shra beberapa kalimat. Leman telkis siaratul jamilatu. Insya Allah di sini tidak ada kalimat yang baru. Ikhwan. Nampak terjemahan saya farin. Milik siapa? Mobil yang indah nah no, yang bagus itu jaid Hia lil mudiril jadid Hia lil mudiril jadid terjemahan tayefin ya, stamer dia kepunyaan kepala sekolah dia, yang baru lil mudir ah, sant. Hada al jadid ahsant liman hadzal kitabul kabir ahwa lil mudarrisi antarjemahan tayah ya, ah, Ridwan mana antar Ridwan مع الكتاب ولا لا؟, لا. طيب لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. نعم اقرأ وان ثم ترجم. لمن تلك؟ الس... لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. Nah, terjem. Ini siapa buku yang besar itu? Nah. Apakah buku itu kepunyaan pak guru? Nah, apakah dia milik, uh, apakah dia guru? milik guru? Nah. Nah, buah tali berjadi tidak buku yang baru itu milik murid, murid yang baru? Itu. Nah, tidak dia atau buku yang baru itu atau yang besar itu tali berjadi ini milik atau kepunyaan murid yang baru? Nah. Tayyib. Ain al milaqatul cagiratu. Terjemahan tayyakul krim. Sendok milaqat. Namp. Sendok. Di mana sendok yang kecil itu? Namp. Dia di dalam gelas. Namp. Hiya fil kub al kub. Gelas. Hmm. Antum lihat gambarnya di sampingnya. Betapa krima mewujud terhadis surah. Mungkin. Kait. Ain al kursiyul maksurul. Ain al kursiyul maksurul. Ah uh, mudah insyaallah di mana kursi pecah nah di mana kursi yang pecah itu nam yang patah tua enam pa, patah patah ya dia di sana dia di sana di sana -maksur, huna kalau untuk kursi maka dia patah tapi untuk barang-barang uh, yang seperti gelas piring maka dia pecah nah ahsan teman-teman insyaallah ya akhwan teman ikhwan insyaallah akhwan dan akhwat di rumah InsyaAllah saya yakin tidak akan kesulitan menerjemahkan beberapa kalimat ini. Kerana insyaAllah semua uh, al-mufrudat di sini tidak ring baru. Artinya kalau antum meraja, insyaAllah tidak akan kesulitan. Yang Kesulitan itu bagi ikhwan yang tidak meraja atau ikhwan yang tidak meraja. Atau baru saja bisa jadi. Baru saja uh, mengikuti pelajaran kita. Al-kulihah al-khair insyaAllah. Baiklah, ikhwan. Al-a'an da'urukum. al da'urukum antum. Hai, ikhwan.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 لمن هذا الكتاب الكبير؟ أو هو لا هو للطالب الجديد لا هو للطالب الجدير. أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ هي <ها> في الكوب. هي في الكوب. هي في الكوب. Dia bilkubi. Aina kursiyul maksuru. Aina kursiyul maksuru. Aina kursiyul maksuru. Aina kursiyul maksuru. Huwa hunaka Huwa hunaka Huwa hunaka Huwa hunaka Dia. Dia. Dia. Dia. kalau perhatikan di sini Ada Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Dia ketiga hiya apa beda antara huwa dan hiya di sini maknanya sama dia untuk menunjuk orang ke tiga tapi dhamir ini atau kategori ini di, di, juga dipakai untuk menunjuk benda bisa juga dipakai untuk menunjuk benda contoh huwa untuk laki-laki e, antum -laki, lihat di ainal mudarrisu di awal ba antum lihat ainal mudarrisu di sini jawabannya tidak mengulang lagi kalimat al-mudarrisu, tapi cukup digunakan. Kata ganti, huwa fil-fasri. Antun jawab al-mudarrisu fil-fasri benar insyaAllah. Al-mudarrisu fil-fasri, insyaAllah jawaban Antun benar. Tapi di sini menggunakan kalimat yang lebih ringkas, huwa fil-fasri. Kata ganti untuk al-mudarris. Nah, huwa di sini digunakan untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Fentum? Bukti dia wa'ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Tapi kalau antum lihat uh, kalimat liman tilkas sayyaratul jamilatu? Cetakan baru antum lihat halaman 51-nya? Cetakan lama halaman berapa, Fi? 50. 50. Liman tilkas sayyaratul jamilatu? Milik siapa? Uh, mobil yang bagus itu? Antum lihat jawabannya di sini hiya lil mudiril jadidi kalimat as-sayyaratul jamilatu diganti dengan kalimat hiya Domir untuk Mu'annaf muannas melihat lihat di sini as-sayyaratul al-jamilatu alisa mu'annaf muannats ikhwan nah ini mu'annaf as-sayyaratu ta marbutah di situ ada di sini juga menunjukkan bahwasanya kata ganti huwa atau hiya bisa juga dipergunakan untuk benda selain orang. Contoh penggunaan huwa untuk e, benda antum lihat di bagian selanjutnya. Liman hadal kitabul kabiru Ahwa lil mudarrisi. Milik siapa buku yang besar ini? Apakah dia? Dia di sini kembali ke siapa ikhwan? Huwa. Al-Kitabul Di sini menunjukkan bahwa dhamir huwa kata ganti huwa dapat digunakan untuk menunjuk benda. Jawabannya antum lihat la huwa liṭ-ṭalibil jadidi. Lagi-lagi di sini jawabannya oh. menggunakan domir. kata ganti huwa sebagai kata ganti untuk kalimat apa ikhwan? Ya, Al-Kitabu al-Kabiru. Al Sehingga lebih lebih ringkas dan lebih e, pendek jawabannya. Begitu kira kalimat dia bisa digunakan untuk e, manusia, bisa juga untuk benda. Tapi dengan syarat huwa dan hiya tidak eh seperti para dia digunakan untuk manusia. Jika huwa untuk laki-laki, maka ketika ditunjuk untuk benda maka bendanya harus bersifat muzakkar. Begitu jika hiya Karena ia di digunakan untuk menjadi kata ganti perempuan, maka ketika dia menjadi kata ganti untuk benda, maka benda tersebut harus muannas. Baik itu? <tronik> InsyaAllah. Ibalah naftar al-majal li'al-mustani'ah. Bagi para pendengar <penyakit? tronik> yang ingin mengikuti pembelajaran kita, anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Dan sudah yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umum di mana? Dengan umi Aqtaan di Bekasi. Yeah, yeah. oh. Umwaasan oleh kita makih. Ma okay. <hut> yeah? Ada. Yeah. Baik. Ya. Baik. Di baca umwaasan. Bak. Ainal Mujaris. Ainal Mujaris. Ainal Mujaris. Namp. Wafil Fasr Fasri. Namp. Wa Ainal Mujarisul Jadi itu. Wa Ainal Mujari. Namp ana talib ana talibul jadid n'am no. la hada ila al-maktabi ya dhahaaba ila maktab. maktabati jayid man halika ar-rajulu at-tawilu at ana minal madrasati. No. sekali lagi ummu ahsan man halika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja 'anna Minal Minal madrasati Naam Wal mudhirul jadidu Naam Wa minal waladul sahiru Wa manil Wa manil waladul sahiru Sahiru lazi khurujal ana minal asli Jaiyidi Wa abnul mudhirul jadidu T'ayu ahsanti Warakallah fika Ummu Ahsan Faham yang dibaca Ummu Ahsan? InsyaAllah T'ayu syukuran jazakallahu khair. Pak Yaakob. Assalamualaikum. Sama. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bagi para pendengar yang lain anda bisa menghubungi di 823 9545. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Ya, ya Umu Anissa. Dilanjutkan? Eh, Lanjut ya. Rasanya. Nah diman tilkatsya ratul jamilatu tu. Nah. Diman tilkatsya ratul jamila Nah. هي للمدير الجديد جيد لمن هذا الكتاب الكبير هو للمدرس نعم لا هو للطالب الجديد جيد أين الملأقة الصغيرة هي في الكوب أين الكرسي المكسور نعم هو هناك هو هناك إن شاء الله فعلمت ماذا قرأت إن شاء الله Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum okay. warahmatullahi Silakan bagi para pendengar yang lain dan yang bisa menghubungi. Kita masih punya kesempatan di 82365. dan para ikhwan silakan. Dia ya bagi para pendengar yang menyimak pelajaran kesembilan untuk tamrin ba ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa di mana? Dengan Umar Wasi di Depok Silakan Umar Wasi. dari awal ainal mudarris. أين المدرس هو في القصل نعم <تصفيق> وأين المدرس الجديد نعم هو عند المدير جيد أين الطالب الجديد جهب إلى المكتبة سكرة lagi أمو زهب زهب إلى المكتبة ممن المكتبة فستكى. نعم مستمرين؟ من ذلك الرجل التوت سويل الذي خرج أنا من المدرسة. اسكت لاجي أمي. الذي خرج الآن. الذي خرج أنا من المدرسة. نعم. ما منا الرجل الطويل؟ الرجل. خارج. كُلُّوا. الرجل الطويل. الرجل الطويل. نعم. الرجل الطّ. لَكِي لَكِي إِبْوَهُ. أطفال. بَعْدَ الْيَعْقَبِ. آه آه. أطفال. Abawiyun yang tinggi nah. Ya. Istamiri, istamiri. Wa al-mudiru jadidun. Nah. Wa minna wa wa min wa mani. Naam. Wa mani waladu sagir wa jadid jadid kharaja al-ana Sekali lagi, ummu. Wa mani wa mani waladu Sujiru lazi kharjal ana minal fasli Jahid Huwa benul mudiri al-jadid Ahsanti, warakallah fikum Jazatullahi wabarakatuh Sampai Ustaz, Ustaz Ya Di <coughs> di halaman 15 kan Di situ ada kata wa is, ismul ya uh, Halaman 15, sebentar saya lihat dulu oh, Wa ismul oh, di mana? yang uh, maksud itu dibacanya oh, wasmu. Ah, ya. wasmu. Wasmul. Di mana Was, kalimatnya? Iya, wasmul mudiri atau wa ismul mudiri? Iya, tidak dibaca wasmul mudiri karena nah. alif di situ alif uh, atau hamzatul wasl. Sehingga tidak dibaca kalau di di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya, seperti ya. Yang ya. tadi ya. Iya, wasmul uh. langsung. Sama uh. seperti kalimat huwa oh, huh. bunul. Huabunul mudiri yang barusan uh. kita baca tadi. Iya, terus Ustaz yang kedua ya. uh, di Uh, Muraja seperti yang umum ni. Iya iya, phone saya sebentar. Tajirugoni, cakalaman lima belas juga Tajirugoniun kan, gitu ya. Tapi tahun kemarin kan kata kata benda kata sifat itu mengganti kata benda yang sifatnya. Di mana? Sementara saya dulu. Hmm, alamat berapa mu? Alat Tajirugoniun kan. Tajirugoni. Tajirugoniun. -tajiru hmm, kalimat ugoniun di sini bukan sifat untuk kata jir. Oh, kedudukan di situ bukan sifat untuk tajir Dia kedudukan di situ sebagai khabar mubtada wa khabar hmm. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari apa itu mubtada dan apa itu kabar, insya Allah. Beda, betul ya. Beda. Kita sudah pelajari ya. Iya betul. Sudah pelajari sampai akhir. Iya, jazakallah khair. Sudah mulai. Silakan bagi para pendengar yang lain dan kami. Uh, minta untuk para pendengar akhwat yang mungkin untuk menelpon Supaya di pending dulu kita berikan kesempatan ya, ya Bagi pendengar ikhwan Kami sampaikan kembali bagi para pendengar akhwat yang ingin mencoba telepon di pending sementara Kita berikan kesempatan bagi para pendengar ikhwan Yang ingin mencoba Anda bisa menghubungi di 021-823-6543 Kembali bagi para pendengar akhwat untuk di pending sementara Dan kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan di 823 8236543, tamrin yang ba ya pada pelajaran yang ke-9. Sebelum ada beberapa pertanyaan mungkin sampai kita tunggu di ya. SMS, santai saja ya. Saat kita kita ngata lebih dahulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa asdi ah, mana? Asdi di Bogor. Di Bogor. Sedikit dikecilkan ya, radio monitornya ya. agak agak ya. jauh. Oh, itu filter balik siapa ya? Fitter, ya. Siapa tadi maksud mukal Karim? Ah naam. Masmuka? Ismi Hamza, masmuka. Ashadi. Ashadi. Ya. Yeah. Tayyib. Ashadi, ikra'. Fadl Liman tilka as-sayyaratul jamilatu? Liman tilkal sayyaratul jamilatu. Sekali lagi Ashadi, maradana qira' liman? Liman tilkal Ah, tilka sin di sayyaratul jamilatu. Tilkas-sayyaratul Tilka sayyarat sayyaratul jamilatul. Nama, muntaz. Hiya lil mudar... Lil... Nama. Hiya lil mudar... Lil uh... mudiril. Hiya lil mudiril jadidi. Nama, ahsant. Liman hazal kitaba. Limat Hazal Kitab Al-Kabiru Kitab Al-Kabiru Sekali lagi Kitabul Al-Kabiru Nama, jayid Ahi Al-Mudarisi Ahwa. Ahuwa Al-Mudarisi Ahuwa Lil-Mudarisi Ahuwa Lil-Mudarisi Nama La Huali khuwala lit-talibi jadidi Naam, huwa lit-talibil jadidi Sekali lagi, ahsyari. Huwa lit-talibil jadidi. montaz Naam, istamart. Ya. Ainal? mil aqatus sari Sari ratu. montaz Hiya fil kubi. Naam. Aina kursiul maksuru? Naam. Huwa hunaka. Jamil. Ah, Syadi. Ya. An Anta fahimta madza qara'ta? Anta paham apa yang dibaca? Uh, sebagian paham. Alhamdulillah. Ya. Baik, labas, labas insyaallah. Ya. Baik. Uh, terlewat tadi terjemahan atau bagaimana, Syadi? Terlewat uh. tadi. Terlewat tadi terjemahannya sepertinya. Iya, terlewat, ya. Taib, nanti nanti ya. bisa ya. ya. Tidak rutin, tapi Uh, Pada anda sempatnya gitu Baik, baik, Jadi, baik sekarang, labas, ya. labas. Khair insya Allah Syukran Ahazari Jazatullah khair, khair. Ya, yeah. yeah. syukran Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan kesempatan lagi bagi Ikhwan ya Dan bagi para pendengar akhwat yang ingin mencoba masuk Di pending sementara kami mohon maaf Kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan Yang ingin berinteraksi langsung Dan bersama-sama belajar bahasa Arab dengan kita semua ini Assalamualaikum Warham. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan dengan siapa di mana? Abu Abdul Bar di Sekarang Ya, nah. radionya agak dijauhkan ya Atau dimatikan saja, Say, silahkan nah. Ya, Ibn Abdul Bar, bagaimana? Alhamdulillah khair Iqra'in, Izan nah. Takarang dengan bidayah Dalam awal? Nah, di mana-mana Di mana-mana Di mana-mana Di mana-mana Kuafir Fasli Jadi وأين المدرس الجديد؟ هو عند دل... هو عند المدير. نعم. أين الطالب الجديد؟ أين الطالب الجديد؟ نعم. أين الطالب الجديد؟ جيد. ذهب إلى المكتب. سكالجي آخر كريم. ذهب. ذهب إلى المكتب. جيد. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الان من المدرسه نعم هو المدير الجديد جيده ومن ومن, ال... ومن الولد الصغير الذي خرج الان من الفصل نعم وابن لمن فلق الشيارة الجميلة فاهمتا إن شاء الله ما قرأتا إن شاء الله الحمد لله فاهمت فاهمتا فايد استمر لمن فلق الشيارة الجميلة هي للمدير الجديد <تكلم> نعم لمن هذا الكتاب لمن هذا الكتاب الكبير نعم أخوى للمدرف نعم لا أخوى للطالب الجديد جيدة اين الملعقه الصغيره؟ هو في الكوب اه انت اللي يا اخي هي أو هو هي نعم. هي في الكوب جيد اين الكرسي المكسور نعم هو هناك أحسنت بارك الله فيكم شكرا م جزاك م. الله خير نعم السلام ورحمه الله وبركاته طيب طيب طيب Ya, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi. Yang pertama, mungkin set bisa jelaskan dan berikan contoh berkaitan tentang isim-isim muannats dan mudzakkar. Min babil. Taib. Baik. Sang Raja. Bahasa bahasa ilmu Arab هذا, في الحقيقه سؤال جليل. Ba'al wal muannats. ini masalahnya masalah yang luas tapi tidak mengapa jika disampaikan hal yang global. Al-ism al-mudzakkar Itu isim yang Bersifat laki-laki Kalau nama maka sudah jelas Kalau nama isim itu nama seorang Maka sudah jelas Hamidun, Mahmudun, Muhammadun, Hasanun, Aliun, Umar Dan seterusnya Nama-nama laki-laki ini muzakkar. Lalu bagaimana kalau seandainya Nama-nama itu nama benda Maka kita katakan Golibnya, seringnya Atau sebagian besarnya Kalau tidak kita katakan seluruhnya Isim yang muzakkar adalah Isim yang tidak memiliki tanda e, tak marbutoh, isim muzakar adalah kata benda muzakar adalah kata benda yang tidak ada di e, tidak ditutup dengan tak marbutoh. Maka kebalikan jika ada e, isim yang di belakangnya ada tak marbutoh maka dia dipastikan muannaz, walaupun tidak selamanya muannaz anta isim muzakkar kitabun antum lihat kalimat kitabun tidak ada sama sekali tanda e, ta marbutoh yang di situ maka kitabun kita pastikan dia isim muzakkar maktabun meja sekinun pisau qalamun e, sarirun e, apa lagi kawan? kursiyyun masjidun masjidun ma'hadun dan seterusnya ini semua asma' muzakkar <coughs> isim yang bersifat muzakkar. Maka kebalikannya isim muannas adalah is uh, kata benda yang uh, diakhiri dengan ta marbutah. Contohnya adalah uh, apa ikhwan? madrasatun, saburatun, zujajatun, mil'aqatun yang baru saja kita baca baqaratun dan seterusnya. Antum lihat semua isim ini semua diakhiri dengan ta marbutah. Tapi uh, tidak semua sekali lagi, tidak semua uh, isim yang di belakangnya ta marbutah Uh, mu'annath walaupun sebagian besarnya iya kita katakan qaidnya uh, iya muannas contoh uh, kata benda yang di belakangnya ta tapi bukan mu'annath tapi apa ya khan, contohnya hamzah hamzatun bil ha alisa bil -ha, ha hamzatun maka di sini bukan uh, bukan isim mu'annath tapi isim muzakkar karena nama untuk suara hamzah nah wallahu wala wa baik ya mungkin satu lagi saat, Sebelum kita lanjutkan ya ada beberapa pertanyaan yang sama mungkin belum jelas berkaitan tentang perbedaan antara khabar dengan sifat. Pada pelajaran 3 disebutkan ya, sifat tidak ada alif lam ya. Seperti contohnya. Iya tadi seperti yang ditanyakan sama Syafa ummu Murahi tadi, al-qalamu qadimun. Di sini qadimun tidak pakai alif lam. Iya. begini bedanya. Kalau antum bilang al-qalamu qadimun, maka ketika antum terjemahkan Pulpen itu uh, sudah lama. Al-Qalamul Qadimun pulpen itu sudah lama. Tapi kalau anda bilang Al-Qalamul Qadimu pulpen yang lama itu. Nah, itu terjemahannya. Dia sifat Al-Qadimu sifat daripada Al-Qalam. Seperti kanima tadi. Al-Tajiru Ghaniyun. Pedagang itu orang yang kaya. Pedagang itu orang yang? Kaya. Jadi kalau anda bilang atajirugoniun, At pedagang yang kaya itu. Nah, anda lihat beda terjemahannya dari sini. Memang tergantung daripada penggunaannya. Jika dia menyebutkan atajirugoniun, At maka kita pastikan goniun di situ bukan bukan sifat, bukan naat. Kena ulang sekali lagi atajirugoniun dapat dipastikan kalimat goniun di situ bukan naatun. Bukan sifatun. Apa sebabnya? Antum lihat, karena an-na'tu, keedahnya bagaimana kemarin, Eh Kuan? an atau as-sifah, tatba'ul masuf, selalu ikut dengan benda yang disifati. Benda yang disifati mudakar, maka sifatnya harus mudakar. Benda yang disifati muhalla bi-alif lam, dia ada alif lamnya, maka sifatnya juga ada alif lamnya. Dan begitu seterusnya, Eh Kuan. Wallah, Wallah. Baik. Nasir Qaila Urbamah. Okay. Pada-ada pendengaran saja di mana sejenak berada Jangan ke mana mana kita rehat sejenak Dan kita akan segera kembali setelah jadi yang berikut ini Al-Qur'an Lau <Sessizuk> anzalna Hatha Al-Qur'ana Ala jabalil Ra'aytahu Khashian Mutasaddi'an Min khashiat Allah Roja, wa tilka al-amthalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun Raja, Radio Dakwah Al-Sinna wa Jemaah Lidzakirina wal-dhakira Selamat datang di Raja, saya ingin mengenal Allah SWT kembali di frekuensi 756 AM Dan anda baru yang yang mungkin baru bergabung bersama kami Selamat menyimak dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Masih dalam pelajaran 9 dan kita akan lanjutkan kembali. Tafal La Basu. Nah. Alah, nadukul tamarin. Nadukul tamarin. Latian-latian. Wahid ikra waktub. Ikra waktub. Memang nak ikra waktub ya, kawan? Baca dan tulislah. Ah, sekarang kiranya antum saran ni. Daur kumaran. Ah, mania krok. Pada Muhammad. Nah, En. Ridwan. Sahib, balas. Pada lihat sahun Muhammad. Satu. Ah, tabib yang jadidu Fil-mustashfa sakit. Ah, tabib yang fil di fil sakit. امرة أخرى يه الطبيب الجديد الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف في المستوصف, في المستوصف. في المستوصف. نعم ما مانا المستوصف الطبيب المستوصف عبارة عن نعم مستشفى صغير مستشفى صغير تقدم فيه الخدمات والإلаж البسيط نعم المستشفى الصغير Nah no, puskesmas atau klinik, no. rumah sakit kecil yang di situ hanya diberikan pelayanan pengobatan ringan, tidak berat seperti must mustajshfa. Nah no. klinik atau puskesmas. Nara no. pun as al say al saydaliyah. Nafazul no. ya Muhammad, teruskan. I'tnā al qalam maksiuru al maktabi. Mardanakhra al qalamul Al kalamul matsuru, al matsabi. Nah, terjemah awalan? Pena yang patah itu ada di atas meja. Sant, barakahlah fikir. Yakfi, fadzal ya farin, selasa. Al mirwahatu alir. Al. Al mirwahatu Al meruahatu wahatul ja, jadidu <coughs> al jadidatu ha oh, nah sekali lagi akhin wahatul jadidatun ha ah, ada istilah tidak mungkin jadidatun al jadidatu al mirwahatu al mirwahatul jadidatu fil ghurfati kabir nadiratun ka fil ghurfati Fil Gurufati? Fil Gurufati Kabirotu. Kabirotu atau Kabiroti? Sebabnya? Ada alulah. Nah, alulah Allah berpengaruh jadi menerur. Al Kabiroti sifat dari kalimat al -gurfa. Fil Gurufati. Lihat al -gur di situ menerur. Karena harful jar. Dia uh, kasroh uh, harakatnya. Karena ada harful jar maka al-kabirati sifatnya harus juga majrur al-ghurfatu muannats maka al-kabiratu juga muannats sifatnya harus juga muannats al-ghurfatu di situ ada alif lam maka sifatnya juga harus ada alif lam kemudian al-ghurfati karena fil ghurfati al-ghurfatu di situ majrur dengan fi al-ghurfil ghurfati maka sifatnya juga harus majrur ما كان نقول في الغرفة الكبيرة، فهمتَها فريند؟ <تصفيق> استمر، أنتَ فجلي. الولد... الولد... أربعة، أربعة. أربعة. أربعة. نعم. اللغة العربية سهلة. اللغة العربية. اللغة العربية. اللغة العربية. سهلة. سهلة نعم اللغة العربية سهلة نعم سنت فضل استمر أنت يا كريم خمسة نعم فضل يا خمسة الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت طالب من الكويت الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت في الطبعة القديمة في الكويت من الكويت نعم. أما في الطبعة الجديدة شركة كان بارو من الهند من الهندي نعم اه سنتخي نعم ده نعم ده لا ده. خلاص يا خي. من الكويت نعم من الكويتي صح خلاص يا أخي ستة ستة أنا في المدرسة في الثانوية نعم madrasah tsanawiyah ayo marhala hadhi marhala ba'diatdaiyah au Atau e, qabla jami'iyah qabla jami'ah tsanawiyah di sini maksudnya adalah SMA adapun di negeri kita ini tsanawiyah itu SMP nah, ada perbedaan istilah di sini kalau di negeri Arab tsanawiyah itu eh marhala pendidikan sebelum ونفذت حس نعم سبعه فضل يا اخي سبعه سبعه ذهب الرجل الفقير الى الوزير sekali lagi اخي pada kan ada harf jar lalu ada sifat ha ذهب ذهب ذهب الرجل الفقير فقير نعم الى الى الوزير الى الوزيرين I terjemah awalannya tak faham rein. Laki-laki itu pergi Laki-laki mesti pergi ke Al-Wazir, menteri Nahjib. Al-Wazir, menteri Nahjib. Samania Samania Jalasa at-tali bu jadi dual fal hamidu. Khalfa حامد خلف جلس الطالب الجديد أحسنت يا فجري خلف حامد لماذا حامد مجرور هنا يا إخوان مضاف إليه نعم حامد مضاف إليه نعم تسعة فضلي يا فضل يا آخر الكريم السكين الكبير هاد جدا نعم السكين الكبير ممن السكين الكبير الحنجر هذه حادن ما من حادٌ؟ تاجم. تاجم جدا تاجم سكاري تاجم سكاري ما شاء الله عشرة يا اخي <تصفيق> عشرة من هذا الولد الصغير هو ابن الم هو ابن المدرس هو ابن المدرس الجديد هو ابن المدرس المدرس الجديد جديد جديد لماذا جديد؟ الجديد ولا الجديدة؟ الجديد أو الجديد الجديد. الجديد. الجديد. يا أولي الأستاذ أو يا أولي ابن. لا أو يا أولي ابن المدرس ك. تي <تصفيق> الله بس صح صح. الجديد. هو ابن المدرس الجديد. نعم. ابن المدرس. ابن المدرس اللي عندنا مظافون. مظافو إليه. هذا <تصفيق> القديم قصير ليس صغير. ها؟ من هذا الولد القصير؟ آه من هذا الولد القصير؟ Naam, set pada al-Qur'an di yang lama. Antum di situ tulisannya al-Qasir. Al di sini kita As-Sawir. Naam, jid. La bas. Baik, nafsa ala majal lah, ihsan bi al-mustami'. Baik, bagi berapa yang ingin barentrasa nomor membaca tamarin pada kesempatan malam ini Anda bisa menghubungi di 0218236543. Katakan, Saudara. Asalamualaikum. Saya. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Ih, silakan. Pak Toto. Ya, atafadhol Pak Toto. dari awal, Pak. Terkemwahid. Nikra' waqtud. Wahid. Naam. Tabi dul jadid fil mustasfa. Naam. Tabi qadim fil mustausafi. Fil mustausafi. Wa tabi dul qadim fil mustausafi. Jayıd. Tarjim awalan eh dokter yang baru itu di, di dalam rumah sakit nah. dan dokter yang yang nama itu di dalam klinik. Naam, jait. Istema' 2. 2. Ulumul madzuru al-mat tadi. Terjem? yang basah di atas meja. Di atas meja. Naam, jait. Salah apa? Salah apa? Al-Miruwahat, Jebbi dan Kupil Kupil Kabirati Ma'am Al-Miruwahat? Ma'am al-Miruwahat? Saya belum tahu Ma'am? Saya belum tahu Oh itu kipas angin Oh kipas angin Itu kipas angin, na'am kita angin yang baru di dalam kamar kamar yang luas. Nah, kamar yang besar. Naam. 6. Nah, arba'ah. Arba'ah. Al-arbi'ah itu bahasa Arab. Naam. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Naam. Khamsah. Khamsah. Al-walad tawil. Hadi kharaj kharaj min al-taqli al Talibun. Alibun minal kuat minal kuwaiti minal kuwaiti. Nah terjem anak yang tinggi yang keluar dari kelas syarak nah. adalah murid dari kuwait. Mm, Tazah santai. Barakalafikum. Syukuran. Jazakallah khair. Iya jazakallah khair. Ada kata? Iya bagi para pendengar yang lain. Wajah <coughs> kami Lihat kesempatan kembali di 8236543. Okay. Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa? Di mana? Dari Umi Ilham Dari Jadwari Saya Foto Loh Umu Ilham? Ya Rokam Sipta Sipta Ana fil mudari satis tanawi Sekali lagi, Umi Ana Ana fil mudari satis tanawi yati Kurang tepat Ana fil mudari satis tanawi Sa-na-wi-yati Sa-na-wi-yati Sa -na Nah Dha-habar wajulul, Dha -wajulul faqirul -fa -fa ilal waziri Nah e, ini... e, tis, eh. Sama, Sama ni ya Nah, lupa seperti yang munih <laughs> Jalasa pollo jadi du khalfa hamidin. Sekali lagi Umu, mau banyak-banyaknya? Jalasa pollo jadi du khalfa hamidin. Naam, ممتاز. Tis'ah Tis'a. Asikinu kabiru haddun jiddan. Haddun, haddun. Naam. kabiru haddun jiddan. Jiddan. Jiddan. Naam mamana um... had hadun jiddan hadun jiddan tajam sekali tajam sekali naam terakhir asyara masala man hadal waladul qathiru eh naam huwa binul mudir mudarrisul jadi mudarrisul jadi mudarrisul jadi ni naam huwa binul mudarrisul jalili sah jadi dia tajadidun ok lah semua sahih dia orangnya betul insyaallah Nah, Jadi itu bisa untuk uh, Sifat untuk Al-Mudaris saja Atau sifat untuk Ibnul Mudaris nah. Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi para peningkatan yang lain silahkan Kita berikan kesempatan di 823 6543 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana siapamu siap dimana? Dan ya, Umu Akmal di Depok Surah. Tadi saya masuk ke Muhammad ya? Ya Ah, uh, taip kita dengan Silakan, silakan Umar, nah, bahas, bahas. Dibaca dari rakam Wahid Ummu Wahid. At-tabibu jadidu fil mustasfa wa at-tabibu qadim fil mustawsafi. Naam. Uh, 2. 2, naam. Al-qalamu makhsuru 'ala al-maktabi. Jayyid. 3. Al-Mirwahatul Jadidatul Pilgurpatil Kadiroti nah. Arba'ah Al-Lugatul Arabiyatu Syahlatul Masya Allah, baik Al-Waladuh Al-Hamsah Al-Waladuh Tawilul Lazi Khuraja Minal Fasli Al-Ana Talibu Minal Kuwaiti Talibun, baik nah. Umum Waqmalah sebelumnya, sudah belajar Bahasa Arab sebelumnya? Sebelum nah, belajar ini? Udah, khair. Khaas, ya, Masya Allah, baik-baik Masya Allah, baik-baik Syukuran, jazak al-akhir Syukur yakfi Nah, cukup. Iya, oh cukup. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain dan khususnya ikhwan bagi para pendengar akhwat di pending sementara. Ya. Kita berikan kesempatan yang lain untuk pendengar ikhwan yang ingin mencoba masuk di 8236543. Tamarin yang nomor 6, silakan. Saya nah, akan telepon selanjutnya. Asalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ibrahim di Pasungkulor. Hey. Fadzalah Abu Ibrahim. Uh, Ustadz mau nanya Ustadz. Ya. Yang halaman 49 buku yang lama Ustadz. Ya. Bagaimana? sih? Di dalam kotak yang juga di halaman-halaman sebelumnya di kotak. Iya. Itu kan ada jumlah al kalima tu jadi satu. Iya. Pertanyaannya Ustadz yang pertama. Iya. Apakah itu termasuk naat man uzat yang di mana al kalimat, al -Kalimat itu al kalimat itu jadi satu al kalimat al kalimat adalah jadi kalimat itu sahih ya dari yang pertama sebentar dan yang kedua dari sisi apa jumlahnya apakah ya. itu sesuai sah artinya al kalimat itu jamak apa bukan kemudian al jadidah ya. itu mufrota bacaan. Iya. Paham Ustaz. Baik. Iya, ibadah satu. Pak Antom enggak mau baca. Selamat. <laughs> ah, enggak Ustaz. Baik, baik. So karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, memang benar pertama memang benar ini ada sifat dan mausuf atau na'atun dengan man'ut. Nah, pertanyaannya mungkin yang yang seperti juga mungkin juga tanyakan eh yang lainnya. kalau kalimat di sini jamak muannas, muannas salim. Tapi kenapa sifatnya di sini? mufrad. Nah, di sini memang kaidahnya jika isim e, jamak itu adalah jamak ghair akil benda yang tidak berakal, jika manutnya atau mausufnya jamak ghair akil, jamak dari kata benda yang tidak berakal, al-kalimat, kata tidak berakal. Maka sifatnya mufrad muannas. Sifatnya mufrad muannas al-kalimatul jadidatu jadi tidak al-kalimatul jadidatu tidak contoh lain misalnya al-kutubu al al-kutub itu jamak al-kutubul jadidatu tetap sifatnya harus mufrad muannas contoh lain apalagi kawan contohnya muannas salim misalnya yang ghairu akil Ha? As-saburatul As jadidatu. Tetap harus eh mufrad muannas. Naam, syukran jazakallahu Baik, berikan, ya. Ya, kita berikan kesempatan lagi bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan atau mungkin bertanya perihal pembahasan kita malam ini di 8236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana apa? Dengan Andre di Rawamangun. Di Rawamangun, ya. Silakan Pak Andre. Ya Silakan dibaca sita. Pak. Ya, 6, 6. 6. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Tanya agak panjang? Ana fil madrasati tsanawiyyati. Mumtaz. 7. Zahab ar-rajulu al-faqiru ila al-waziri. Naam. Eh. 8. 8. Hm. Darasa ath jadidu Kalpa hamidin. Nama. Disa? Disa, asyikinul kabir hadan jdda. Nama, jadi. 10. 10, nama. Manhaal waladul qasiru? Mana al qasiru? Tidak tahu. Tidak tahu. Pendek. Pendek. Ya pendek, nama. Dia benul madrasa huwal hmm. huwa bunul mudarrisil huwa bunul mudarrisil jadidu jadid jadi di aujai labay labas la, la, khair insyaallah tayyib wa rakamafikakum syukran ya apan assalamualaikum assalamun alaikum assalamu ala allah wa barakatuh tayyib al'an at-tamrin as-sani at-tamrin as <coughs> imla'il faraghi fi ma yali bin na'thil ladhi bayna qawseyni ba'da tahliyatihi bi alif lam inda luzum ba'da eh tahliyatihi bi alif lam inda luzum imla al-farag ma mana imla al-farag eh kawan isilah al-farag di tempat yang kosong fi mayali. Dalam kalimat-kalimat berikut. Bin na'ti. Na dengan sifat. Yang ada di antara. Dua kurung. Setelah diberikan alif lam. Jika diperlukan. Indah luzun. Jika diperlukan maka beri alif lam. Kapan sifat itu diberikan alif lam ya kawan? Jika. Jika musufnya atau benda yang disifatinya itu. Juga. alif lam. Karena keidahnya bagaimana Fajri. Anak tu atau asifat as tu tat baul mengikuti benda yang disifati. Nah, ayat la aldo rukub. Fadzal ya, cik. Rukum Man, aneh cara rukum wahid. Fadzal ya, cik. Ain al muddar risul jadi dun. Nah, ain al muddar risul al muddar sini menggunakan alif lam Apa sebabnya? Apa jadi? Karena al mudarris benda yang sifatnya itu al-manawati itu ada alif lamnya maka sifatnya juga harus ada alif lamnya. Naam. Itsnan. Itsnan. At-tajiru fis-souqi. At-tajirul kabiru fis-souqi. Naam. At-tajirul kabiru fis-souqi. Naam. Thalathah. Thalathah. Ana thalibu qadimus. Ana? Ana, Ana. thalibun qadim. Ana Mumtaz. Nah, di sini kenapa kalibun tidak menggunakan alif lam? Nah, fahin. Tidak ada alif lam. Karena so, kalimat talib atau musafnya itu atau manautnya itu tidak ada alif lamnya. Al Arabah. Tolak kerip-kerip. Arabah. Jelas al-Talibun. Teruskan. Khalfa. Khalfa Muhammadin. Muhammadin. Naam. Naam. Jadi nah. dun di sini untuk sifat untuk siapa? Untuk at-thalib. Coba untuk antum jawab. Jalasa Jalasat. Jalasat at-thalibul jadidun khalf hmm. Muhammad. Hmm, sekali lagi ya,خي. Okay. Jalasat at-thalibul jadidun. Sekali lagi. Jalasat at-thalibul. Panjangnya panjang. Thalibul. Jalasat at-thalibul jadidun. Jadidun. Jadidu khul, khulfa Muhammadin Khulfa Muhammadin Nah Untuk ya kawan, Kalimat al-jadidu Kalau sudah alif lam Maka tidak mungkin ada Tanwin Jadi tidak mungkin Al-jadidun Karena kalimat atau alif lam Dengan tanwin ini Memiliki makna yang bertolak belakang Tidak mungkin dia Berkumpul di satu uh, Kata Alif lam itu menunjukkan Ma'arifah Tanwin itu menunjukkan Apa ya Kwan nakira. nakira Alif Lam itu menunjukkan Benda itu Benda Yang tertentu e, Khusus Adapun Tanwin Itu menunjukkan Nakira masih umum. Masih umum Nah Tidak mungkin berkumpul Dalam satu kata Al-Jadidun nah. al jadidu Atau Jadidun ha, Salah satunya saja Nah Tep, Khamsa Tak jadi Bisa dicoba Minang Manil, manil waladu. Manil waladu tawilu ladi kuaraj al ana min al fasi. Muntas. Manil waladu tawilu ladi kuaraj al ana min al fasi muntas. Ahsan dah. Enam. Enam. Amalu walidun. Amalu walidun kusirun. Walidun kusir. Jangan. Ahsan. Tujuh. Kaisalu tabibun. شهير. طبيب شهير ومن الشهير مشهور مشهور نعم ثمانية لمن هذا الشهير ل... نعم ناس كلاجيه لمن لمن هذا هادل... لمن هذا هادل... الشهير مكسور مكسور نعم الجواب هذا هذا الشهير المكسور نه شهير المكسور Sekali lagi, akhirnya, sarirul, sarirul maqsurun. Maqsurun atau maqsurun? Maqsurun. Maksuru Dengan tanwin apa dia, temin? Doma. Dengan domah saja. Nah, apa, apa sebabnya? Kerana al-maqsuru, al al ada arif lamnya? Arif lamnya. tidak perlu, ada tanwin lagi. Al-maqsuru. Liman hadas sarirul maqsuru. Ha, okey lah. Nah, tisa, katanya akhir-akhir kirim. Tisa. Hadap alamun maqsurun. Nah. Nah tidak dipanjangkan Kolamun Kolamun Pendek saja Ada kolamun maksurun Nah jadi Asyara Asyara Aina Aina Sekinu Sekinu Aina Sekinu Hadun Hadun Hadun Nah sekarang dibuat hadunnya menjadi sifat Nah Itu jawabannya bukan. Aina sikinul haddu Aina sikinul haddu ah di sini fajri hadunya harus pakai alif lam apa sebabnya karena sikin itu alif lam maka sifatnya harus juga dengan alif lam terakhir ya akhir kirim 11 liman hadhihi as-sayyaratu jamilatun nعم Liman, hadihi siara tu jemilat. Nama, liman hadihi siara tu jemilat. Tapi, nuasal langsiran. Ia, latihan asal is awalan semua nafsu alamaja lihat almustanik. Kita lanjut dulu ke latihan ketiga. Ikorak baru sehari itu kita akan buka kesempatan untuk para pendengar. Nah, ikorak. Fadliyah Muhammad. Ikorak. Al-Talibul Lazi Kharaja al Min Al-Fasli Al-Ana Indonesia Nah, jadi fati eh, di sini, Wan Karena di sini Kalau dicetakan lama Cetakan baru Tidak ada sama sekali harokatnya Di situ, cetakan lama Ada harokatnya? Hah? Tidak ada semua juga? Ada harokat semua akhir di situ? Tidak ada harokatnya sendiri Tidak ada ini. Baik, Nah, ini ini ujian yang Yang agak ini, yang, ini. Ya, Perlu kehati hatian Kalau hati Fati-hati ya. Nah. Ah, kenapa tiba-tiba Al-Kitabi di situ? Majrur. Alkitab kitab Al-Kitabulladhi. Naam. Al-Kitabulladhi nah. 'alal maktab, 'alal maktab. Hmm. Ada 'ala di situ. Orang isi lagi. Tayyib, lagi. Alkitabul ladhi alal maktab il mudarrisi Sekali lagi, Alkitabul ladhi diperbaiki Alkitabul ladhi alal lil lil mudarrisi Lil mudarrisi, Muntaz Salam, what are the akhir Liman hadha, liman hadha al-qalamu Sambung, Qalamul Qalamul jamil جميل, ال جميل الذي على المكتب. على المكتب. نتس. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ نعم. أربعة. أي البيت؟ البيت؟ أي البيت؟ كبير الذي في. نعم. ترaskan. في لك سريو. للوزير للوزيري طيب اديها بردي دي سيكت perbaiki faturah mahammad tolong diperbaiki mahammad arbaa arbaa البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير نعم في ذلك الشارع شارع للوزير طيب خمسة خمسة السرير الذي في غرفتي As-sarirul ladhi fi ghurfati khalidin maksurun Naam, fi ghurfati khalidin maksurun Naam, jayit Baik, kita panggil mustami Kita buka kesempatan untuk para pendengar Bagi para pendengar yang ingin menjawab Kita bertanya, perlihatan bahasan kita malam ini Anda biasa menghubungi di 823 6543 Mungkin ini kesempatan yang terakhir <coughs> Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Baik Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak? di mana? Dengan Komar Bee Cijantung, pak. pak. Komar Bee Cijantung. Iya. Pak Al Komar sudah sudah sering pak ya, sepertinya pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Al Komar, tembdrin asan nih uh, yang kedua Pak. Imla'il Farok itu dibaca. Aynal Mu'tariz Wahid. Wahidun jodoh. Aynal Mu'tarizul Jadi Du. Nah. Isnan. Isnani. Isnani. At Ta'jirul Kabiru. Salah satu ah, Belum lengkap, Pak at kabiru At-tajirul kabiru Fisuki Fisuki atau Fisukoh Fisuki Apa sebabnya, Pak, Kamar Fisuki Ada harf ujar Ada harfujar, fi Nah, Jai nah, Salah apa? Salah satu Ana Tolibun Nah, Kenapa kolibun ini tidak menggunakan alif lam, Pak Kamar? Ana Tolibun tidak pakai alif lam Jai Ehsan Arba'ah أربعة، جلس الطالبُ جديدو خلف محمد. خلفا خلفا خلف خلف خلف محمد. نعم جيد. خمسة، خمسة من الولد الطويل الذي خرج الآن من الفصل. نعم نعم. ستة، ستة أم hammarun waladun qasirun. Jai, yakfi. Pak Omar, syukuran Jazakallah khair Eh, uh, ya. uh, nanti bisa dijelaskan antara itu perbedaan. Ma'an man'ud dan mubtada Ustaz. Ya, insyaallah kita akan jelaskan insyaallah. Iya, sekarang saya. Terima kasih. Asalamualaikum. Salam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan di 8236543. Dan kami mohon bagi para pendengar yang sudah masuk ya untuk Uh, berikan kesempatan kepada pendengar lain yang belum uh, masuk ya biasa untuk nah. mencoba di 08236543. Nah. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa akhir di mana? Abu Hafiz di Kerawang. Di Kerawang? Di, Cawang, ya. oh, di Kerawang. Oh ya. Fatah Abu Haris uh, Sabah. Arba. Hm? Sabah. Ya. Oh. Nah adalah sab'ul baitun la ana, bilang tadi sabah Putra. tujuh nah Pertu. nah nampak nah ba bas lima salan tawibun shahir nah Liman hadhas sayy lima hadhas sarirun ha lima hadhas sarirul lima hadaz لي من هذا السرير مقصور نعم جيد هذا قلم مقصور نعم دبّا شا أخ آخر الكِريم تيس آه نُمْرْهُنَّ تيس نعم هذا قلم مقصور نعم صحيح بس بتوهِّسْ بَرْتِيَهِي نعم عشرة اينال اينال سيفينو ال نعم آل آل هادو نعم. ثلاثه 11 12 نعم استمر اسكن. لمن هذه السياره؟ هذه السياره. لمن هذه السياره؟ جميله. نعم، حسنا. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله saya bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Anda bisa menghubungi dan mencoba untuk menjawab tamrin-tamrin yang terdapat pada pelajaran kesembilan yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Adi dimana? dari Bogor. Masya Allah. Baik. Silakan, siapa tadi namanya Pak? As-Adi. Pak As-Adi, ya. Silakan Pak As-Adi. Ya, tamrin As-Ali. As Latian ketiga tambid Salis salif hmm. as-sal habali billazi kharaja fasli, af, min al-fasli af min al-fasli alana men indonesia mumtaz itsnan itsnan hal kita billazi alal maktabi maktab maktabil mudarrisi na hmm. alal alal maktabi lil mudarrisi Alal Maktabi lil mudarrisi Nah, jadi pak, paham pak ini mananya pak? Uh, alal Maktabi. Hmm. Ma mana alal maqtabi? Maktabi, maktabi uh, Di atas? Di atas uh, buku, meja Di atas meja ya. Nah, teruskan pak, salah asa? Salasah Liman hazal qalamul jamilul lazi alal maqtabi Nah uh, Khamsa Arba'ah 4. Na'am. Al-baitul al-baitul kabirul ladhi fi zalikas shari'a. Shari'u. Sari'ul wazirul lil lil wazirul lil waziri. Lil waziri. Mm -hmm. Kenapa di sini kasrah Pak? Asyari? Eh, uh, karena ada lam. Lam. lam. Li ada li situ karena ada li itu harf jar. Ah, lil waziri. Yeah. Nah. 5. Uh, Na'am say asar as-sayyara as-sarirul as-sarirul ladzi fi ghurfati ghurfati ghurfati khalidun khalidun makhsurun makhsurun ya. kenapa di situ fi ghurfati fa fi karena ada sama seperti yang di atas sebelumnya Adli. ada li di sini ada pujar. ada harfu jar ada fi di sini nah ya. Syukuranlah syarī, jazakallāhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakifilahuna kita cukupkan dulu para pendengar. Nanti, insyaAllah, mudah-mudahan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi kesempatan bagi para pendengar. Karena di sini ada ada beberapa permintaan tadi berkaitan dengan uh, beda antara manaut Na'tun dengan mubtada khobar. Sekali lagi, Ana jelaskan Dan kebetulan di sini memang ada Sedikit eh, penjelasan mengenai masalah itu <tuh, Antong, lihat ya. di dalam kotak Ya, sebagai tambah hasil, apakah Dari Maksudri ya apakah manut yang kedudukannya sebagai Khobar, itu harus Nakirah, mungkin ditambahkan dari penjelasan manut yang, yang bagaimana? Yang kedudukannya sebagai Khobar Harus nakirah, seperti tadi Atta jiru goniyun Ah Nah Khabar di situ, e. bukan manaut. Nah, e. Khabar di situ, kanam khabar. Apakah harus nakirah? Harus nakirah. Nah, Taib baytun jadi dun. Kita jelaskan dulu kalimat yang dalam kotak. Baitun jadi dun. Baytun di sini posisinya sebagai manautun. Sekali lagi Baitun di sini posisinya sebagai manautun jadi dun. Posisinya sebagai nakatun. Atau istilah lain yang kiranya lebih dekat dengan bahasa kita. Baitun itu mausufun. Jadidun itu sifatun. Jadidun, sifatun. Dan kita kita pilih sifatun dan mausuf. Sering kita gunakan istilah ini daripada na'atun wa ma'atun. Karena anda lihat kalimat sifat dan masuf ini kalimat yang dekat dengan dan bahasa kita. Sehingga tidak sulit dipahami. Sifat. Jadidun, sifat. Sifat dari kalimat baitun. Baitun di sini mausufun. Mausufun artinya e, kata benda yang disifati. Kaidahnya di sini ikhwan untuk e, sifat wa mausuf, sifat itu pasti harus selalu mengikuti benda yang disifati. Jika benda yang disifati di sini tidak menggunakan islam seperti kalimat baytun, kalimat baytun tidak menggunakan alif lam, maka jadidun sifatnya juga harus tidak menggunakan alif lam. Maka kebalikannya jika mausufnya atau manautnya al bay misalnya, maka sifatnya ekwan al baytul jadidu, al bay al jadidu, kalimat al jadidu juga harus diberikan alif lam. Lalu sini baytun muzakkar, baytun di sini muzakkar, kata benda yang bersifat Laki-laki maka sifatnya pun harus laki-laki. Jadi dun. Ia tidak, tidak benar kalau antum katakan Baitun tun jadi datun. Karena di sini kehidupannya sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Walaupun ada beberapa kasus kadang sifat tidak harus selalu mengikuti musuh. Akan tapi ini kita katakan sebagai golipnya. Lalu ee, apalagi kawan di sini. Ah di sini manautnya marfu. Apa itu marfu? Harokat huruf terakhirnya adalah domma. Antum lihat bayitun, domatain. Ada sekedarik? Bayitun, dom, domatain. Harokatnya tun. Maka sifatnya juga harus jadi dun. Antum lihat harokat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya apa, ekwan? Ya, di kalimat jadi dun? Oh, ha, dal. Antum lihat dal kan? Dal di situ harokatnya apa, ekwan? Ya, domatain. domatain. Sama seperti kalimat uh, bayitun. Ah. Sampai sini eh, dapat dipahami Ada pun Al-Mubtada wal-Khabar Walaupun sebenarnya bukan bukan saatnya sekarang ini Kita jelaskan tapi tidak menghafal Karena saya sudah ditanyakan Secara gelap saja kita katakan Kalau Al-Mubtada dan Khabar Kasusnya sedikit berbeda Kalau Al-Mubtada dan Khabar Tidak selalu harus Al-Khabar tidak selalu harus Mengikuti Mubtada Memang beberapa Uh, hal dia harus ikut dengan mubtada. Jika Mubtadanya Muzakar maka khobarnya harus Muzakar, Maka seperti kita katakan at-tajirun ghaniyun. Tidak boleh untuk katakan at-tajirun misalnya. Akan nah, apa di sini tidak ada kelaziman at harus uh, atau tidak ada kelaziman kalimat ghaniyun harus alif lam sama seperti uh, mubtadanya. Nah ini beda ini di titik bedanya di sini dan kita tidak bisa mengetahui ini mubtara atau khabar atau sifat atau musuh ketika ketika belum kita dengar kalimatnya ketika ada orang mengatakan at-tajiru ghanin anangin tas bari studio at-tajiru ini mubtara wa khabar atau sifat wa mushof ikhwan ya at-tajiru ghanin mubtada, mubtada khabar apa sebabnya dan kalimat ghanin kalimat ghanin apakah mengikuti at-tajir al-islam tidak tidak kalau kalimatnya at-tajirul ghaniyu maka sudah pasti ini adalah sifat oh, wa mausuf dan maktafi ala hadal qadar insyaallah mudah-mudahan kita bisa lebih uh, rinci akan bicarakan pada kesempatan akan datang. Terakhir sebelum kita tutup kalau a Muhammad dibaca al-kalimatul jadidatu. <tuh> <tuh> <tuh> al-kalimatul jadidatu al-maktabatu al-ana Al Mana al-an? Sekarang. Nah, no. antum terjemahkan setelah dibaca al-maktabatu. Al-an. Al-mirwahatu. Mana al, al, al, al, al Sekarang. Nah, no. antum terjemahkan setelah dibaca al-maktabatu. Mana al-maktabatu? Al-maktabatu perpustakaan. Nah. Al-an. Sekarang. Nah. Al-mirwahatu kipas angin. Kipas angin. Nah. Al-mustawsofu puskesmas atau klinik. Nah. Al madrasatu tsanawiyatu sekolah menengah atas SMA. Naam. Al waziru menteri. Naam. Shahirun masyhur. Naam. Naam. <hadan> Haddu <hadan> tajam. Haddun tajam. Jahi barang pula. Baik. Kita tutup subhanallahi wa hamdih, shallallahu ilaaha illaa anta astaghfirutubura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.